Rugăciune pentru poruncile și taina preoției, Doamne, Iisuse Hristoase mântuitor, Te iubim, Te stăvim și îți mulțumim, fiindcă pe noi ca pe apostol ne chemat, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, de aceea să fim ucenici neînvățat, puterea asupra duhurilor necurate ne-ai dat, să trecem peste șerpi și peste scorpii, cu putere ne-ai înarmat. Să ne lepădăm de sine, să ne luăm crucea și să-ți ție poruncă ne lăsat. Cu misiunea ta de pe preoți i-ai încredințat. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Când asupra lor ai suflat, luați Duh Sfânt, căci cuvintele tale sunt Duh și cu puterea Duhului tău ne-ai înzestrat, Cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute, fiindcă prin taina preoției credința ta ne-ai dat, iar celor ce vor crede aceste semne le vor urma, în numele meu demoni vor alunga, în limbi noi vor grăi, șerpi în, lume, șerpi în mâna lor vor lua, și chiar ceva dătător de moarte de vorbea nu va bătăma. Mâinile își vor așeza peste cei bolnavi și se vor vindeca, căci prin preoți tu faci lucrarea Tatălui. M-am coborât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis pe mine. Și aceasta este voia celui ce m-a trimis ca din toți pe care mi-a dat să nu pierd niciunul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi.